Naiz eta baden hoitamak urte urritasunari buruzko sentsibilizazioa egiten dela, espazio publikoetan ere trabak badira oraindik. Justuki, xailkapen horren elburua herriko teknikari eta utetsiak sentsibilizatzea da. Baina irisgarritasun edo hurbil egrestasunaren xailkapen hortan ze kondutan hartzen den erraiten dauku Valantean aui elkarteko lehendakari den Paskar Andia Zabalek. Gue barometra indulaik. Ogoi kestiunia mantu eta... Kestionoetan, badie bid biderien gainean, badie uh, transporten gainean, badie batimenuen gainean, eta badie ere bai, berzuten uh, komisioan da aksezibilite bat eman ben uh, rian, eta berzuten ere bai, uh, bildu urtero, bietan, gutienez bildu gue uh, elkartasunekin, jakiteko uh, zeiten den, zein behar den, eta Eta horiek denak, gue barometrien eman du. Arteek chal kapenian garraioak arraskutiko dutan arteak dira espaita kasik niun egin. baina ujitasunen artean ere badira ez berdintasun handiak paskal handia zabal eh milia beratzen ta iluta moztian andika motoren zata asidie lanel lanaititen kampoko ibiltzeko madera tanta e, aixexo ibiltzeko eta goe partia a route basteret utzi ezatu da 2001 arte da 2001an legia berria Indelaik, guel elbakatua antzinat eman dute eta gerostik lanak inatie guretzat ere bai. Hala nola 2005-tetik oiti urritasun guziak aipatzen diren. Jakinez herriek diruaren aitzakia aintzinatzen duten gara ihuntan, itxu edo gogen laguntzeko neurriak guti kosta dutela.